Dan كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في en wij kathalika zuhiena lil kafirien ma kanu yamaloon. Je, aliekuwa maiti ikisha tukamhuisha, na tukamjaalia nuru fanoa nae mbeleza watu, mfanuwake ni kama aliyoko gizani, akawa hata hawezi kutoka humo. Kama hivyo makafiri wamipambiwa, waliokuwa wakiafanya. Wakathalika jaalna fi kulli koryetin akabira mujarimiha liyamkuru fiha liyamkuru fiha wama yamkuruun illa bianfusihim wama yashurun Kathalika katika kila mji tumewajialia wakubwa wa wakosifuwa wa wafanya na hawafani vitimbi nafsi zao, nao hawa nao Wa'idee ge, ethum eetum polulen nu minahattenu te mitleme en tierusu lu lu lu lu Psa yusibu lathine ajramu sagarun nda Allahi Wa athabun shadidun bima kanu yamkurun Na inapuajia ishara wa usema Hatutoamini mpaka tupewe mfano wa waliopewa mitume wa mwanyezi mungu Mwanyezi mungu ndie mjuzi kuliko wote kujua wapi anaweka ujumbe wake Itawafikia hawa waliokosa uthalili na azabu kali kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya vitimbi walivyokuwa wakivifanya. Thumma yuridu yuridillahu an yahdiyah yashrah sadrahu lilislam. Wa man an yudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan k'annama ka yas'adu fis als je een nieuwe man bent, Basi je een nieuwe mungu Ik ben een nieuwe man. Ik ben een nieuwe man. Ik ben een nieuwe man. Ik ben een nieuwe man. Ik ben een nieuwe وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا hebben لقوم يذكرون in de lucht, we hebben Lahum Deru salami nda rabbihim wa huwa waliuhum bima kanu watapata nyumba ya salama kwa mlezi wao. Na Wee, u mee, u ajlana alladhi ajjalta lana qalan an-nar mathwakum khalidina fiha illa ma shaa Allah Inna alim. na ilesiku siku atapwakusanya wote awambie wa enyi makundi ya majini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 Wa kathalika nuweli ba'da zalimine ba'dan bima kanu yakisibun. Ndiyo kama hivi, tunawaelekeza mazhalim wapendane wao kwa wao, wa sababu ya waliokuwa wakia chuma. Allahu ekbar, Allahu ekbar. La ilahe. Na njini kwa imani yenu simfano wa washirikina hata kidogo. Basi haiwezi kuwa hali ya liekama maiti katika kupote ya kwake. Na mwenyezi mungu wa nuru ya kuhilika. Ambayo ni kama uhai. Na kampa nuru ya imani na hoja zilizowazi. Na kwa mwangaza wa nuru hiyo, hakaungoka na haka wanatembea nayo. Haiwezi kuwa hali hiyo mfano wa hali ya ambaye kwamba mba naishi katika giza lililo gubika. Na kama mwenyezi mungu alivipamba imani katika nyoyo za watu wa imani Vile vile shetani ameipamba shirki katika nafsi za madhalimo wa pinzani Ewe nabi, usistajabu kawaona wakuu wa wakosefu katika maka Wanapanganjama za shari za kila namna Kwa ni huo ndiyo mtindo wao katika kila mjim kubwa Wakuu wa wakosefu wake hua kazi yao kuzua vitimbi vya shari na malipo ya uofu wake utakuja wangu kia wenyewe, lakini wawo hawatambui wala hawahisi. Hakika hawa wakuu wa wakosefu, huwahusudu watu waliopewa na mwenyezi mungu ilimu na unabi na uongofu. Basiki wajia hoja ya kukata hawai kubali. Lakini usema, hatu ikubali haki mpaka uteremshiwe wahi kama wanabiteremshiwa mitume. Na hali ni mwenyezi mungu peke yake ndiye mwenye ujuzi ambaye haulingani na ujuzi wa mtu ya yote kujua nani anestahiki kupata utume wake. Nyeye ndiye anaeteua nani katika fiombefi yake ampia utume wake. Hawa wanyeinda ikiwa wanataka ukubwa kwa inadi ya namna hii basi watakuja pata unyunge na no uthalili hapa duniani kwa sababu hiyo na kesho akhera watakujapata athabu kali kwa sababu ya huko kupanga kwa uofu. Ikiwa hawa mipotea na njini mkaungoka, basi ni kwa kutaka mwenyezi mungu mtukufu na kwa hukumu yake. Alemu andikia hidayah umkunjulia kifuwa chake wa nuru ya uislamu. Na alemu andikia kupotea kifuwa chake huana na ya kweli kweli. Kama kina vyo pambana kifuwa kwenye kupanda pahala panyu, Kama vile mbinguni, pumzi humpa, asiweze kitu, na kwa hivi mwenyezi mungu huwaandikia ufisadi, na kukatika tama hawa ambao hawa kujaliwa kuwa na imani katika shani masomo Masomu ya ilimu ya sayansi, ya methibitisha kuwa mwana kila kipanda yu, kuna kuvuta fika pumzi kwake kwa pua, mbaka akifika mnyanyuko wafuti elfu kuminambili, wahawezi kuvuta kwa pua, na uvuta pumzi kwa mdomo, na hivyo huvuta kwa shida, na akifana jihudio yote ya nguvu, uziritabu ya kuvuta pumzi, na hata kusema humletia shida katika pumzi. Na hii tulio imainisha, ndiyo njia ya haki yonyoka, na asitumeipambanua, na tumeiweka wazi kwa watuote, na wala hawanufaiki kwayo, wale ambao shaniao, ni kukumbuka na kutaka hidayah. Na hawa wanaukumbuka na wanauamini watapata nyumba ya amani, na ayo ndiyo pepo, na watakuwa chini ya ulinzi na urafiki wa mwenyezi mungu, na mapenzi yake na nusura yake, kwa sababu ya mambo ya kheri walio ya duniani. Na ilipyokuwa wale walioifuwa tanji ya mwenyezi mungu ilionyoka, watapata amani na ulinzi wa mwenyezi mungu, Basi wale waleifuata njia shaitrani watapata malipo ya maasi yulio yafanya Hapo watapo kusanywa wote siku ya kiyama Na mwanyezi mungu wale tukuka kutukufu wake Hata waambia hao majini na watu waleotenda zambi Enyim lio Katika majini hadi mmekithiri kwa poteza watu Hato wamekufuateni wengi Tena watasema wale watu waleofuata Ewe mumba wetu na mwenye kutusimamia hakika sisi kwa sisi tulipeana manufaa na tukapeana starehe kwa matamanio na sasa jeli yetu iliyotuwekea imekushafika hapo Mwenyezi Mungu aliyetukuka kwa utukufu wake atasema makazi yenu ya kukaa ni motoni mtadumu humo milele isipokuwa Mwenyezi Mungu atakapopenda kuwavua katika wale wasiokanya ujumbe wa Mwenyezi Mungu na hakika vitendo vya mwenyezi mungu daima vinakuwa kuwa kwa mjibu wa hikma na ujuzi. Kama tuliviwa wacha waasi wa kibina adamu, na wakijini wakistareheshana wao kwa wao, basi ya mewajialia madhalimu wao ni marafiki wao kwa wao kwa sababu ya madhambi makubwa wanayo ya chuma.